az elmém elkezd dolgozni, az boncolgatva, amit ma tudtam meg, visszatérek -vissza a kapcsolathoz köztem és ezen ügy között. A kapcsolathoz a múltam és ezen ügy között. A támadóm tetoválása és az egyetlen ugyanezzel a tetoválással rendelkező áldozat között. Az a tethely nem csupán nekem volt számva, de a tetoválás utáni vadászatom és az öregemberrel való találkozásom